Водила служили конові напрямом, у якому він ітиме тепер завжди. Загнузданий кінь упокорений, це вже невільний. Якби він не був баский скакун, справжній тулпар, все ж на волі дикий, непокорений, він завжди гарніший, він чистий, природний, він єдиний зі степом, ковлою і вітром а приручений, покорений людині він належить їй. Айдар думав над цим, вертаючись степом до аулу, спочатку легеньким чвалом, а потім, коли вже шпилі юрт, заводнілись у далині. Пришпорив коня, і той побіг швидше. Натягнув вудила вершник, і кінь поскакав дедалі більше, довіряючи господарі. Стає рабом кінь, думав Айдар. Так має бути. Це закон степу. А людина? Моя мати? Стала рабиною та ленгуткою. Продали її юну красуню, донечку, простого та бунника за борги у рабство і щастя її, що красою юнки захопився добрий батир Баленгай і узяв, попри всі дорікання родичів, попри осуд роду, собів дружини. Так народився Айдар, син Рабині і знаменитого Батира. «Хто ж він сам?» «Хто я?» Вже не вперше думав напружено хлопець. «Хто я насправді? Раб чи вільний? Син Батира чи син Рабині? Мені ж однаково любі і батько, і мати. Хто ж я?» Він їхав галопом, Вслухаючись поміж усіх своїх дум у цокіт копит гнідого жеребця, якого тільки що упокорив і переповнювало Айдара відчуття, що його 15-ліття це вже початок, бо ось незабаром ще трішки, і почнеться інше життя, справжнє доросле. Бо скільки почалося вже, вже скільки. Закрутилося у ньому, що зараз справитися з усім нема, у нього снаги, швидше у похід, скоріш би забрав його батько у свою військову дружину, а гнідий тулпар скакав, уже так ніби віддавна ходив під сідлом, від його копит звучав усе голосніше, голосніше, а вже їх ставало більше, ніби багато вершників скакало поряд із ним, ніби цілий степ, Вигинався під пригонами вершників, аж земля стугоніла під копитами. Незрозуміла тривога поповзла у серце юнака, закрадалась далі і далі. Вже його гнідий тулпар не чувся в руках, вже не почував Айдар під собою нічого, тільки чув стукіт копит, тільки стогін землі. Він ураз прокинувся і підвів голову. Вершники їхали доволі далеко від них, але обличчям, припавши до землі, він чув, як стукали копита коней, серед безмежної степової тиші і зараз вдивлявся у загін вершників, ще не зовсім відійшовши від сну, але вже насторожено і важно рахуючи людей. Десятеро чоловік, так, це може бути отак погоня за ними. Бо здалеку схоже на імірських воїнів. На списах майорять білі буншуки з довгої овечої шерсті. Так, це, мабуть, таки погоня. Здається, вони знову проходять стороною, але все-таки скільки вже пройдено, і чомусь вони так уперто переслідують їх, так старанно шукають у степу двох людей, хоч, щоб віднайти їх, треба особливого щастя». Бо людина в степу, як краплина у морі. Що вони хочуть? Навіщо їм так вперто другий день переслідувати двох утікачів, що зникли невідомо куди? Звідки було знати Айдарові, що розлючений Юнус Хан викликав начальника варти і сказав, або знайдеш їх, або голови не зносити. Начальник варти був ще молодий, його щойно призначили після смерті Хамідового батька, і зараз не виконати наказ ташкентського володаря означало щонайменше ув'язнення і каторжну працю, а може, взагалі, смерть.